God morgon, god morgon! <laughs> Hur många bultar finns det i landsbogen? Är det samma sketch va? Nila sitter. Ja, det är samma sketch. Fast det är Beirun i Ottan, det andra är inte samma. Det är någon sån här Chakalak eller någon sån här boom-tjakalak-radio eller någonting. Är det här introt? Nej, det här är inte Nej, okej. Okay special edition. Ja, Jag gillar att du också. Du var lite tyst där också. Det gillar. Det var så här, är, är det inte? Nu kanske det är inte. Kanske det är. Nej, eller jo, eller, eller ja. Vad? Ja. Ja, är det introt? Ja. Är ja, det roligt. <laughs> när börjar? jag vet inte ens själv när intrött började i så fall. Vi... Vart tar universum slut liksom Ja precis, vart börjar och vart tar universum slut Vi bara satt och flamsa lite så blev det ett intro Vad roligt mm. Marsvinsrejs, Molly Ska... I Sverige ha... Ska... Ska inte säga vad det är för uh, Vilka vi är eller? Nej för fan, vet de inte det här och säger mig dumma i huvudet? Får man säga så Ja men seriö. Har vi inte typ gjort tio stycken eller för ny för nytillkomna lyssnare osv. Det är fan börjar i mitten av någonting Det är ju ingen som börjar i mitten av någonting Gör man det nu för tidigt? Kanske oh, man gör. Skit Jag vet, Erik. Ja, jag heter Louise och det är det nöjesrummet. Mm. Vi sitter där på midsommarafton och mm. spelar in. Ja, men ja. ditt ansikte håller på att ramla av också. Det jag. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Mitt ansikte håller på att ramla av. Det är en Jag ser en skräckblandad förtjusning på dig. Någonstans hinner mig det är lite roligt också att ditt ansikte ramlar av. Jag får en förklaring senare. Får det? Ja, mm. Jaha, okej. Okay. Hur som helst? Mars, Molly. Marsvin. Ja, nu tar vi Molly. Ja. Marsvins SM i Umeå. Bara det gör mig lycklig. <här> vad, vad, hur tävlar man med marsvin? <här> Inte så bra tydligen. Nej, det var det tydligen sådär: uh, Vad heter det här? Det, alltså det är tre, som tre stycken små korridorer som mm. de sätter de här marsvinen i. Rennor. Ja, kan vi kalla det, vi de kalla det En och en halv meter. <här> de har ju uppenbarligen nya förhoppningar på de här marsvinen. För rennen är ju liksom som en, ja, som två armlängder ungefär. Och då har de typ fem minuter på sig. Va, två och där... armlängder, vänta lite nu. Här. Ja, men... är armarna 75 cm, ja. ja. men säg att det är en och en halv meter det där, där i alla fall. Mm. Är det inte det ungefär? Mm. De måste ju ränna på en mm. och en halv meter och sätter de varsvinnet ena händer mm. på den. Och så får de typ fem minuter på sig och så kollar de vem som kommer längst. Det kan vara den sämsta tävlingen i hela jävla världshistorien. De lockar dem med lite gurka, så ska de springa efter gurkan i sanken. Ja, och jag känner lite det alltså. Att om de har haft typ så här fem minuter på sig eller åtminstone det är tre eller två eller sån här och inte kan klara en och en halv meter. Då är det ju inget man kan ha en tävling i. För det är bara skratt redan dåligt. <laughs> Men ändå så har de den här tävlingen. Jag gillar också att den som vann den här tävlingen. På något vis liksom också var med och petade lite så här på Marsvinet. Alltså när den gå hade gått lite fram och så ville den gå tillbaka igen. Precis. Och då var hon tvungen att så vända rätten, så hon var där peta. Var det verkligen okej? Okay? Jag kände att det var nog inte okej. Okay. De andra var ju så rädda, så att de var ju helt stilla. Ja, ja, de, de hade ju på något vis, alltså, de hade ju, bara liksom, de hade ju de hade shut down, liksom, bara, de hade ju bara ställt sig där. Grävt en mental grop så här, liksom, ja, precis, och, och grävt ner sig. Ja. Och dött i den här gropen. Skitsamma. Så det finns det också många andra roliga inslag. Mm. Alltså man måste nästan se det här. Jag, jag uppmanar alla som lyssnar till oss här nu att se Marsvindsresor. Det finns även en. över <kör> 40 sekunder någonting. Här ja, ute på SVT finns det en mm. Och på eh, VK Västerbottenskuriden så finns det ett längre inslag. Alltså som är nästan fem minuter. Var av de fem minuterna är en och en halv minut mörker. Mörker i bak. Vilket jag tycker är jävligt passande. Alltså, det är så dåligt klippt? De har liksom utlämnat en och en halv minut och det bara är svart. Har, har du funderat på det någon gång? Du vet, det finns här, det alltså dåliga människor som gör YouTube-klipp? Mm. Och så lägger de in en låt. Mm. Och bara för att låten inte tar slut. Ja, precis. Jag så, blir det menar. Ju, så blir det ju svart efter. Ja. För att låten ska ta slut i klippprogrammet. Precis. Ja. Och det här är precis så här. Fast utan låten. Det blir bara tyst och så är det svart. Det är precis som att någon har bestämt sig för att det ska vara fyra minuter och 45 sekunder långt. Mm. Vi har egentligen bara typ 3 minuter. Mm. Men det ska vara fyra Så Vi tar svart efter. Mm. Så får folk se på svart mm. i tystnad. Precis. Det kanske är ett statement på någonting vis mm. att folk behöver. Man behöver ta en tyst minut ibland. Mm. Du tyckte det var väldigt roligt med det här... Får man säga så? Vampyrflickan. Det är ju jävligt hemskt. Ja, det man får ju inte skratt åt barnen. Jag tycker hon är väldigt rolig. Hon alltså kan på något vis gömma sina framtänder med underläppen samtidigt som hennes sidotänder sticker ut som vampyrtänder precis två vassa framtänder samtidigt som är... hon ser ut som en vampyrväkt <laughs> det är så, så ser hon så säger hon också det att så säger då den här intervjuaren att ditt Marsvin har vunnit har du vunnit någonting mer med det här och då säger hon jag vet inte Nej. <laughs> det är det roligt ja, hon pytar med vampyrtänder och säger jag vet inte <laughs> precis som att det här Marsvinet har ett eget liv <laughs> Hon kanske inte brukar vara med. Hon är nog lite o-tv-van, tror jag. Det, det kan vi förlåta henne för, förvisso. Men jag tycker det är så väldigt skojigt att hela hennes persona och det statement hon gör det, det, är skojigt ihop. Mm, mm, mm. Se, se i alla fall Västerbotten-Guridens Marsvins-tävling. Det är en människor. Jag önskar att marsvins kommer hit. Vi, vi skulle ha det i den här jävla arenan. Oh. I, våran, I våran bandyhall skulle vi ha den. Precis. Det kan de ha en till. 15 år en Det är peruker bara. Jag har Verkligen. Det var ju någon som liksom får till frisyr och ser inte ens ansiktet på det. Nej. Jag menar, kan de leva så. Och det verkar ju vara grejen också att det ska täcka så mycket som möjligt. Vi vet inte vad som är bakfra. Förresten så är det. Välkommen till våran podd. Podden som nu mer handlar om djur tydligen. <laughs> Ska vi hoppa vidare? Precis. Hade vi någon pirat, pirathistoria? Ja, där, där, där hittade du det. tyckte jag också var lite roligare. Ja. En av de sämsta lögnerna för att komma undan. Mm -hmm. Det är också så här liksom upp i landet. Unskuldsvik, tydligen. Där händer det grejer. Ja, precis. En 33-åring 33 som åkt fast. Alltså, jag älskar människor som åker fast och har så här dåliga ursäkter för att försöka komma undan. Mm. Han hade så här en och... Jag syssla med piratkopierade vet jag, TV gris. Mm. Ja, alltså, finns det fortfarande kvar ens? Det var, det var det första jag reagerade på när jag såg den här när du visade den. Mm. Ja men det är så när man stoppar in i digital ja, precis. boxen. Men finns det folk med digital box fortfarande? Vi har en digital box. Ja men alltså, har det en kort på det sättet. Det kändes så Ja det kändes så 2000 på något vis att liksom pirat 90-talet 2000. <coughs> men så här, pirata, nu får jag tv-tusen när jag säger här här kortet här och det känd, funkar det så fortfarande ja verkar Ty, så tydligen ja. den här mannen har uppenbarligen då försökt, försökt på något vis ja profitera på det här. precis och polisen liksom bara ja men varför hade du så många skjort såhär, ja men jag hör på med ett arbete, så här, examensarbete. Och han försökte alltså säga att... Jämföra, jag behövde många kort för att jämföra. Dem. Han håller på att piratkopiera på och säljer då troligtvis. Ja. Och nu säger han att det egentligen är ett examensarbete. Precis, men han har inte börjat dokumentera så här, han måste göra mer för hans arbete först och ja. Ja, det var någonting. Har du skrivit ner någonting om det här skulle vara Ingenting. Arbete? Han har inte gjort någonting. Det finns inget bevis för att han har gjort det här arbetet någonsin. Jag, jag, jag är lite förbryllad också. Att inte polisen frågar, men din lärare eller någonting då? Eller liksom, fattar du? Mm. Den som du ska göra arbetet inför. Är det, här, är det här legitimt? Har han gått igenom det här med, det, med dig? Och mm. sagt att liksom, jag ska göra ett arbete om det här? Mm. Det tror jag inte polisen har gjort. För jag, vet du vad, jag tror inte de behöver det är en så dålig lögn. Ja, men det, jag menar, alltså den här förhörsledaren fattar ju att det är en så dålig lögn. Det märks ju i frågorna han ställer att det är ju liksom bara... <går> driver ju män i princip. Så. Ja, och jag gillar sådana här dåliga lugn att han tror att det här kommer att fungera. Mm. Han kan ju likadant bara säga som det är. Mm. Och så liksom sluta smärtan. Och så får det här jävla böten eller vad fan det är komma. För det kommer ju ändå hända i slutet. Han kan ju likadant skippa allt det här. <går> <går> bara säga som det är. Det är ju, han har ju typ 15 sådana här piratkopieringar. Nej, äh, åtta i alla fall med, på bordet där i alla fall. Och det är ju griskört. Mm. Ingen piratkopierar ju. behöver åtta kort? Och sen då liksom som att man kan ha det på löpande band och bara fortsätta göra mer. Det gör man ju inte. Oh, Jesus. Ja, just eh, Det var lite inledande nyheter. Ja. ja. Så har vi sett någon film? Det har vi verkligen. Vi har sett Alien 3. Och vi har även sett Rough Night. Just det, Alien 3. Jag ska prata om den också. Det tycker jag verkligen. Men den heter ju någonting mer än Alien 3. Ja, den heter Alien, Alien i kubik. Vad det du sa. <laughs> ja, det, jo, precis. Det var inte faktiskt du jo, men som är det är en sån här upphöjt tre. Så jag tänkte att då måste den heta Alien i kubik. Ja. Men just den här Alien 3-versionen vi såg. Ja, den heter Assembly precis. Mm. Vi har ju sett Alien 3, både du och jag. Du jag kom... tyckte den var jätte. Jag är inte jättebra när den kom. Aj. för faktum var att jag tyckte den var skit när den kom. Aj. Och när jag väljade, tyckte, alltså en stund, och sen tittade om den för ett tag sedan, mm. alltså inte, det var länge sedan också jag tittade om den, så vet jag att jag tyckte den var så mycket bättre. Mm. Och efter det så jag liksom tyckte jag att den var helt okej. Okay. Och nu kom den Assembly Cut och då blev jag ju nyfiken med en mängd um, Jag tyckte ju att Alien 3-originalfilmen var okej, fast den var, okay, så liksom, fast de var ju alls i samma klass som ettan och tvåan och så var jag ju nyfiken. Du berättade att ah, men det finns Assembly Cut, och den hade vi inte sett. Det fanns tydligen en sämre variant av Assembly Cut först. Och det här, den här var en bättre Assembly Cut som kom Asså? på Blu-ray. Ja. Det vet jag, visste jag inte. Mm. Ja, du är Det var fan-made kanske. Nej, eller, fan inte fan-made. Men den var sämre gjord. Någonting. Men den här var den ultimata av Assembly Cut. 30 minuter längre än eh, originalet. Jag får bara säga det här, David Fincher som har Edai Director, om inte jag minns fel, mm. Han har ju svurit sig fri från den här filmen. Precis. Och den här filmen har ju haft en jävligt svaj i början. Jag tycker ju om den, så jag läste ju på lite. Mm. Det har ju varit en helt annan story i början. Mm. Sen till slut så tog de en, en annan sån här som hittar på skit hur det ska gå till. Mm. Så sa han att Nej, men det ska vara en, en jordglob i trä där det bor massa munkar i. Och där kommer Eileen och Ripley stört ner. Och mm -hmm. Det, det var liksom det sista knasiga givet- tills de sa att nej, det ska vara en planet- där det är en alltså, dömda fångar. Och så är det istället då slags djuter i- istället för att det är den här flummiga, ja träplaneten- <laughs> i, som en boll som en, som en boll i rymden. Oj, det hade ja. också varit intressant. Ja, men, ja. det hade varit intressant. Men jag fick helt höra på <laughs> hur man på något vis- har en, trä, en planet gjord i trä nej. i rymden. Det <laughs> kanske det går. Lite. Ja, men jag är osäker. Mm. Skitsamma i alla fall. Vi har sett det och jag, jag tyckte att det var lite av en vad ska man kallar en mixed bag. En liten, det fanns vissa grejer jag tyckte om. Mm. till exempel öppningen som är annorlunda. Mm. Den tycker jag mycket bättre om i assemblikat. Ja, jag tyckte om sakerna som jag tillförde. Den kändes liksom. Jag förstod saker bättre. Till mm. exempel den här galna killen fick lite mer backstory att de pratade om innan att han var galen och han gjorde vissa saker i filmen som ja han inte gör det i originalet då, som att de lyckas faktiskt stänga in den här Alien. Mm, det gillar jag däremot inte, jag tycker jag kändes. För det gör de ju inte originalet, Nej, de lyckas stänga de, de in. Och sen det. släpper han ut den. Liksom. Det, alltså, I originalet så blir det ju någon sorts vad ska man säga, den här explosionen som händer när de med brandfarliga skiten. Mm. Det, då misslyckas de ju i det originalet att, att, att säga, fånga den. Och det känns ju som en, en jobbig ja, en jobbig grej att ta sig igenom. Alltså, men i den här så lyckas de ju. Och där liksom på något sätt känns det lite som att filmen nästan tar slut. Mm. Och så börjar den igen. Det var inte jag riktigt överens med i den nya assembly. Här. Mm. Jag tyckte nog originalet var bättre när man har den här förtvivlan genom hela filmen. Förstår du? Mm. För det här blev det lite mer som en berg och dal Medan den andra var lite mer som att det fanns en, en rå förtvivlan genom hela. Och det tycker jag var bättre. Och passade också lite av scenerierna. De har, jag tycker också att de har lagt till många så här eh, smågrejer i dialoger. Många, alltså om vi ser så här, då, det var väl. De har tagit bort lite och lagt till en jädra massa. Och med det då så blev den mycket längre. Vad är det typ 30 minuter eller någonting? Mm, 30 minuter längre. Ja, och det är en hel del. Ändå. Ja, Men jag, jag tycker om den här exa-dialogen tillför mer i karaktärerna och så. Mm. Jag håller med om att dialogen tillför. Mer. Det finns vissa små snipp av dialoger jag inte höll med att hon la till. Jag vet att det var ett som var väldigt tydligt, det var till exempel i slutet när bishops eh, eh, ja, han som gör bishop då, han är ju människa i den här så att säga. Eller, mm. Han har ju alltid varit människa. Skitsam i alla fall. Han kommer in i slutet och då ska jag övertyga Ripley om att hon ska följa med och få den här saken utopererad. Mm. När han blir slagen i huvudet så finns en extra scen där. Inte just när han blir slagen ut, men efter. Mm. Där han liksom ojar sig lite. Och jag, mig, jag har sett tre några gånger, jag har att den inte är med just när han ojar sig. Han så här, och på något vis tar det bort lite ifrån hans... Um, vad ska man säga galna personlighet att han bara skriker efter du måste liksom tänka på att det här är ett, en chans på en livstid liksom bara att nu, nu måste du liksom komma med oss han liksom förlorar sig lite i slutet mm. att han ojar sig där gör att han tapp, blir mer mänsklig istället för den här äh, raving lunatic liksom, du? som äh, skriker jag, små, små detaljer vissa grejer skulle de nog inte haft med ändå för det förstör flowet Mm. Det, det var en av dem till exempel jag vet att det var några små andra grejer också men jag tänkte att nu pratar de nog ändå lite alltså det blir lite för mycket mm. annars är ju en väldigt stor sak, det är ju på slutet där när hon kastar sig bakåt i lavan liksom att i originalet så poppar ju den här alien ut ur bröstkorgen på henne mm. och det gör den ju inte i den här versionen Nej. så att det är, ja, det, är det är mer fokus på hennes uppoffring liksom och lite mindre dramatiskt på det sättet. Mm. Jag gillar dock att den kom ut ur henne i den vanliga. Mm. För på något sätt så var det liksom som att hon, hon omfamnade den lite. Och liksom, nu tar jag med dig ner. Mm. Det var väldigt tydligt. Mm. Det är inte riktigt lika tydligt här. Däremot så har de ju händerna ute som ett kors. Och den här filmen har en hel del mer dialog om. Till exempel deras tro där nere. Precis. Det är ju inte alla, men många av dem har ju så väldigt mycket religion. Och det är mer fokus på det i den här filmen. Mm. Så jag får säga att den här filmen tycker Vilket jag. Vilket jag tyckte om. Ja, vi tror jag tycker om det också. Mm. Det, det finns som ett litet skimmer av hopp mm. som inte riktigt den förstör. Däremot tycker jag att det Tetrucell, den flyter bättre. Mm. Och jag tycker om hunden som värdjur bättre än oxen, mm. som det jag är Assemblet. Däremot är öppningen betydligt starkare i assemblika tycker jag än eh, den andra öppningen. När mm. det bara är liksom massa jävla rökmaskiner. Jo, precis. Det är nog den, det är den bästa skillnaden, öppningen där. Ja, och särskilt också när man med den teatrical music, liksom som bara när han går fort över där och den här mattepaint. Det, det var snyggt som fan. Mm. Och det, det var starkt. Mm. Coolt också med lösserna. Mhm. Mm hon var ju täckt i lust typ i början också, så lite väl. Ja, vad är det lust? Ah, okay. Jag läste på också det att mm. när Fincher gjorde den första, sin rough cut och mm. lämnade in, så var den tydligen gåris så in i helvetet och var tre timmar lång. Oj! Ja, eh, jag kan ha fel, men jag läste den någonstans tyckte jag, mig i mm. alla fall. Och det var tydligen den här när de opererade på Newt, mm. så var det med en hel del mycket mer när de grävde omkring i henne. Men det var till och med en av de här specialeffektsmakarna som typ såg det här sen, tänkte att det här kan aldrig vara med. Och mycket riktigt, det var det inte heller. Det var inte med sen. För det var så jävla vidrigt. Han själv tyckte till och med att det var lite vidrigt. Och han hade ändå gjort skiten. <laughs> <laughs> och då tänker jag att då var det jättevidrigt. Men jag gillar den här historien. Mm. Även, om det, även om det är en, kanske bara en historia eller sant eller inte. Så gillar jag den för att det, det, det lär mig någonting åt att det var supervidrigt. Det fick vi klippa. <clears throat> det liksom, man vet det, man får aldrig se det. Mm. Skitsamma, jag gillar Alien 3. Mm. Från Marsfin, TV-pirater och Alien 3 och nu till, vad ska man säga... En Huvudrätten, ja, en hård natt Precis, Rough Night Rough Night Rough Night, jag vet att vi såg den Mm Ska vi, ska vi börja med, att, vi tackar Folkets hus i Lidköping Mm Och, Folkan eh, Precis, Folkan Och eh, nu kommer det spoilers, så det är spoilervarning vi, ska... vi har spoilat skiten i Alien 3 också lite faktiskt Men det är en gammal film Ja, det var ingen, ja precis Men nu, men nu, nu händer det Mm, mm. Börjar du ge lite fakta, det brukar du göra snyggt? Ja, precis. Det är med Scarlett Johansson i en av huvudrollerna. Hon spelar en tjej som ska gifta sig. Och en av hennes kompisar, framför allt, tycker att de ska ha en möhippa och samla det gamla gänget. Och det gör de. Plus en tjej som är lite outsider- den här är Kate som spelas av Kate McKinnon, hon som var en av tjejerna i senaste Ghostbusters. Som vi tyckte var lite underskattad Ja, det tyckte jag också. tycker jag verkligen. Jag tycker inte att hon gör det lite lika bra ifrån sig i den här. Hon är ju lite tokig här också. Ja, jag tycker inte att det är lite lika bra, men visst, fijn. Mm. Och så ska de vara i Miami då och ha den här möjpan. De är inne och hus där så de har lånat den ena tjejen är ju, Vad sa du mäklare? Eller? Jag vet inte. vad ja Jag vet inte om det, om det var någon som var... Men det var ett hus som man har fått låna i alla fall. Ja, list. precis. Ett så här fint hus vid stranden. Och eh, grannarna där, det är ju Demi Moore och eh, Ty Burrell. Du kände igen Ty Burrell från... Eh, vad heter Dawn han? of the Dead, precis, tror jag Dawn of the Dead. Men alltså jag kände igen honom från eh, en serie som faktiskt jag inte direkt har sett men jag vet att han är med i Modern Family. Ser han inte lite ut som en jäveln på något vis? <laughs> Alltså om du sätter två horn i pannan på honom och hans haka ihop ja. Ser han inte ut som djävulen perfekt då? Mm. Jag tänkte att han har fått spela djävulen någon gång. Och Demi Moore skulle kunna vara hon jävelen då? eller något. Ja, kanske. Jag ser inte lika mycket. nej Ja, i alla fall. En tjej som jag tyckte väldigt mycket om av de här tjejerna, det var hon heter Ilana Glazer. Och det är så konstigt för att jag det kändes som att jag har sett henne i någon annan film fast sen kollade upp det och jag har nog inte sett henne i någonting du, i förut. Du ville ha sett henne i någon men, annan. Ja, men hon påminner lite om så, andra skådespelerskor. Ja, jag tyckte väldigt mycket om henne i alla fall. Och om många andra också. Så här Kate McKinnon och så. Här, men, eh, sen är det någon killammejran också. Och han som spelar, han som ska gifta sig. Han har faktiskt varit med och skrivit filmen Det är kanske därför som han är med så pass mycket i filmen också, Han har skrivit in sig själv ja, Vilken fin kille Ja precis Men jag tyckte det var lite kul att Även killarna hade en liten sidostory där Även om den inte var lika bra då, Som tjejerna Står vad ja. Ska vi kanske våga oss på ett betyg Ett betyg redan Ja det tycker jag Vi river av det ska du berätta mer storren liksom. det får du jag alltså gör ju den Och jag tycker de som ser den, det är ju relativt simpel film. Det är är en grej. Det går åt helvete på en möhippa eller inte möhippa, en strippa och så dör han och så vad ska vi göra med liket och så är det lite förväntningskomedi. Precis. Och så händer det lite med liket och det blir det blir Ja. Lite, lite vad ska man säga lite, lite grov humor ibland. Ja då. och så kommer det in någon jävla tjuv i slutet också den sluta filmen. Ja, precis. Jag vill också säga en sak där att jag vet när vi såg trailern för den här på bion. Mm. Så vet jag att det var typ den här döingen har de med sig i en bil. Mm. Och så gör han typ en high five med typ någon på en gata någon, någon på en gata gör high five med den här döingen som är ur den här bilen med den här snottmasken på. Mm. Och det är inte med i filmen. Mm. Men jag satt och väntade på det hela filmen och det kom aldrig. Jag tror jag tror inte det är helt ovanligt med att det kan vara med scener i trailrar trailer. som trailrar trailrar <laughs> trailrar. Man som inte är med sen i det färdiga som så vi, vi får se. Ja, trailers som man var lite med engelska men, ja. Trailers Tra trailrar. Ja. Det, det är lättare att säga trailers i alla fall. Jag tror jag gör det. <laughs> Var det inte den här senaste Star Wars-filmen som vi tyckte var sådär Rogue One? Det var det tydligen eh, en hel del scener med i trailrarna som Trailerna. inte var med sen i färdiga filmen. Det är svårt att säga fortare. Ja, det är det verkligen. Nej, det går inte. Nej. Det är bara det är ett tongue twister. Jag, bara, jag ramlar över mig själv i min egen mun. Alltså, det känns som att vi... Gud vi har pratat lite om filmen Vi pratade jätte lite om den här filmen Men vi har pratat mycket om marsvin och annat Ja, men skitsamma ja. Jag, jag tycker i alla fall att den här filmen den är okej okay. mm. Jag ger den en sexa Jag skrattade Mycket i salongen ja. Gjorde jag det inte högt Så gjorde jag det inombords i alla fall som ofta du gör. <laughs> Nej, men Jag tyckte den var väldigt rolig det Jag tyckte faktiskt jag jag att den faktiskt var det Och jag vill ge den En, en stark sexa Ja Mm. Det var mycket ord för en stark sexa. <laughs> en svag sju var Du pratade, då, du pratade skit mycket. Alltså, en stark sexa, vad är det då typ? 6,3. <laughs> en svag sju är egentligen 6,8. För vissa personer skulle ju liksom en sexa överhuvudtaget vara ett halvdåligt betyg. Men för oss, du och jag, liksom, vi tycker att sexa det är faktiskt helt okej. Okay. Det är ju över ja, det. Är ju ja, precis, att det är ju vad folk tolkar det som men Ja. Men jag hade väldigt roligt i alla fall. Jag blev väldigt underhållen när jag satt på bion och såg den med dig. Mm. Mm. Jag tycker att Scarlett Johansson är lite stel i början. Mm. Och Hon känns lite mer som en actionhjälte mest för att kanske jag har sett henne som det är möjligtvis. Men det kanske släpper lite mot slutet. Jag tyckte inte att hon var hon var ju inte en av de starkaste karaktärerna. Verkligen inte. Nej. Snarare är det rätt tråkig faktiskt. Mest mm. Medan de andra fick göra jobbet lite. Mm. Oavsett. Jag tycker i alla fall att man ska se den. För den var rolig. Mm. Vill man se en komedi som är lite småskoj, den, den är bra. Mm, absolut. Ska vi kolla om vi har fått någon mail kanske? Mm. Förresten ska jag bara säga det att äh, ja, jag slänger in att den har fått 5,5 på IMDb och 51 på Metacritic också. Ja, det är ju inte jättehögt då. Nej, det är verkligen medel, under medel nästan. Ja, jag skulle säga att 5,5 är nog under medel i internet på något vis. Mm. Jo, precis. För att en del blir så arga när någonting de tycker det är bra. Vad? Har du bara fått en åtta? och så här, liksom, Ja, och så? helt sinnessjukt. Ja. Hur kan du få så lite? Men det är alltså egentligen jättemycket. Nu öppnar jag postsecken. Säcken är öppnad. Nu ska vi se. Vi har fått ett brev från Rollo 406, givetvis. <laughs> Tack för att du finns fortfarande. Han, det står som följande. Hej, nöjesrummet. Min morbror har ett Marsvin. Punkt, punkt, punkt. Eller ska jag säga, hade ett Marsvin. När jag var liten. Han trodde på fri uppfostran. Och därför fick det springa fritt. Detsamma gällde dock även hans ormar. Nej. Och det gick inte riktigt ihop med Marsvinet. Det var det enda skälet till att jag besökte min mormor, morbror. Och jag fick till och med ge det ett namn. Så det fick heta Ultra. <laughs> Marsvinet Ultra. Marsvinnet ja. Ultra. Det var fint. Det gick inte ihop med ormarna. <laughs> det kan förstås. Blev det uppätet? <laughs> han var ha, ormarfritt ja vad uh, fan, nu blir jag ledsen. varför skulle ni väcka mina gamla minnen om ultra men ni får en chans till <låder> <låder> han, <låder> nej. han döpte marsvinet till ultra ja. som blev uppe ett ormar ja, det, det, det framgår inte riktigt men vi, jag får tror, vi, att, det. Ja, vi tror det ja, han skrev ju så det låd lät så där ja, nej ja det var, det var tråkigt vi kan se när det blev uppe ett nej öh <låder> nej det vet jag Nej. Shit Ta Tack tack för den ja, anekdoten jag, jag är både chockad och lite lycklig tror jag. <laughs> det var fint Om ja. eh, Om ni vill göra som roller och skriva till oss så kan ni göra det på nojesrummet@gmail.com. Och eh, vad fan ni får skriva om vad som helst. Alltså, vi, vi har inget. Nu, nu är vi desperata eller vad? Vi desperata. <laughs> Skriv vad du vill. Skriv vad ni vill. Det kan handla om precis det, det behöver inte handla om det kan Däremot, jag, jag, måste, jag måste lämna in en liten där. Okay. det ska ha någonting det ska ha någonting. Ja, ni, ni kan inte skriva typ, jag var ute på stan och tog en muffins, det är inte roligt. Jo men det är lite roligt då. <laughs> okay, det är roligt för att det är så plumpt. Ja. Ni kan gärna komma i kontakt med oss också på Twitter, där. på YouTube, Facebook, Instagram och på vår hemsida nyhusrummet. Mm. Det är ju inte ens gott muffins. <laughs> We'd sum up. Hey. Hey, hey. Oh, do you know